Леся Романчук. Чотири дороги на зустріч. Книга третя. Тернопіль. Навчальна книга Богдан. 2006. 256 сторінок. Читає Таїсія Дружинович. Дорога радісна. Антуанетта прокинулася рано. Вона взагалі любила ці ранкові години, коли місто ще спить. Коли ранкове сонце, визолотивши струнки рядок молодих тополь уздовж вулиці, перебирає теплими пальчиками листочки, коли з відчинених балконних дверей струмує прохолода, коли небо прозоре, світле, голубе, ще не захаращене брудно-сірими смугами і клубками хмар, виглядає чистою сторінкою, листком кольорового паперу, на якому хочеться вималювати, вивести, виписати літери, що символізують радісний трепет душі, літери, що прикипіли до серця, літери, що складають його ім'я. Мабуть, жінці її віку не гоже дозволяти собі переживати щось подібне. В її літа сором і признаватись, що прокидаєшся ранньої пори від незнаного досі лоскоту у серці, від мерехтіння радісних думок і від теплого леготу, що здіймають довкруг обличчя янгольські крила такого світлого, такого високого, такого всеосяжного почуття. Антуанита прокидалась тепер з усмішкою. «Ще не встигла зрозуміти, що довкола діється, ще не встигла отямитися». А губи вже складалися у давно забутому, ще дитячому, мабуть, вигідні очікування радості. Як на Новий рік, як у день народження. День народження був тепер у неї щодня. Щодня вона по-новому народжувалась. Народжувалася як жінка, як кохана, як володарка, як королева і відчувала себе володаркою, королевою, володаркою одного єдиного серця, одного єдиного чоловіка, одного, за те якого. Він спав поруч, спав спокійно, міцно, та щойно Антонита прокидалась, його очі вмить розплющувались тому вона намагалася не ворушитись, не дихати, принишкнути, щоб не будити завчасу це велике, довге, що ледь уміщалось на дивані, таке лагідне і світле дитя. Хай спить. Хай перебуде ці найсолодші хвилини перед ранковим пробудженням десь там, у сонячному світі його сну. Хай відпочине. А їй не хотілося спати. Уперше за останні роки. За роки після народження Дмитрика. Такого ніколи не траплялося раніше. Вона лягала пізно, прокидалася також пізно, зазвичай з важкою головою і з відчуттям того, що сон навіть тривалий, не пішов на користь. У неділю дозволяла собі поспати довго-довго, години до дев'ятої. Та однаково почувалася кепсько. Антуанетта читала у медичних журналах, що це називається депресивним станом або синдромом хронічної втоми. І лікувати цей синдром сном марно не допоможе. Потрібно інше. Фізичні навантаження, раціональне харчування, позитивні емоції. Фізичні навантаження у цього добра скільки завгодно. Але зі знаком мінус. Фізичне навантаження дільничого терапевта – біганина за викликами, а ще – вишукування на ринку максимальної кількості калорій за мінімальну ціну. Раціональне харчування – недоступне. Все, що містить, бодай приблизний еквівалент реальних білків, жирів та вуглеводів, Дмитрикові – дитина росте. А емоції – о, і з цим проблем немає – «Хвилюйтеся, мадам, переживайте, турбуйтеся, скільки душенька забажає, але всі вони емоції зі знаком «мінус».» Їй не хотілося спати.